Bátorság és szerencse Régi gyanúm, hogy az a sokféle istenke, félistenke, kobold és nemtő, akiket a kereszténység kifüstölt a régi menyországból nem halt ki véglegesen. Bújkának valahol rang és cím nélkül, hitel és tőke nélkül, kedvezőtlen anyagi körülmények között, kétes vállalkozásokba bocsátkozva, igyekezvén ártani, ahol lehet az új világnak, keserű és irigy emigrációban várakozva, hogy egyszer még visszatér az ő idejük. A jelentősebbek emlékét megőrizte a mitológia és a középiskolai tanrend. De egy egész csomónak még a nevét is elfelejtettük. Azt a kaján komisz és alattomos istenkét például, aki a kalandvágyó asszonyoknak áll rendelkezésükre és segíti őket görbe utaikon, Hirtelenében nem is tudom, hogy tiszteljem, csak ötleteiben ismerem fel furfangos kezenyomát. Terka meséli Tudod, rémes volt, egy pillanatra úgy nézett ki, felfordul a világ, az én egész nyugalmas, derűs, boldog házas életem, az én drága édes Sándorkámmal. Mármint az uraddal? Hát persze, kivel mással? Miért szósz közbe? Az olvasó nem tudja még, hogy Sándor az urad. Pardon, elfelejtettem, hogy az olvasó előtt állok. Szóval kérlek, tudod, hogy Árpi mint a barátod? No igen, a barátom, ezt is muszáj tudni az olvasónak. Szóval tudod, hogy Árpi a Turi utcában lakik. Kérlek, tegnap a legjobb hangulatban beugrom egy taxiba, odaszólok a sofőrnek, Turi utca ennyi és ennyi. A sofőr kurbliz, mocorog. Egyszerre a másik oldalon nyílik az ajtó, és beugrik mellém Sándor. Isten tudja, honnan bujt elő. Lehet, hogy utánam jött. Sápadt, nem köszön. Hová megy, mondja nyersen. Az anyámhoz feleleg remben és nélkül. Jó, elkísérem. Mehetünk. Mi lesz ebből? Egy szót sem szólok. Várom, valami csak történik. A taxi elindul. A Túri utca felé. Egy perc múlva kiderül, hogy nem az anyámhoz megyünk. Kitépem az ajtót. Hová megy maga az Isten áldja meg? A sofőr megfordul bambapofával. pofával. Hát azt tetszett mondani Túri utca. Én? Szerencsétlen, süket maga! Én izé! És most jön a csoda. Abban a pillanatban észrevettem, hogy az az utca, ahol az anyám lakik, az Úri utca, remekül rímel erre, hogy Úri utca. Érdekes, még sose jutott eszembe, megvagyok mentve. Én Úri utcát mondtam! A sofőr vigyorog. Bocsánat, Úri utca, ne tessék haragudni, de olyan egyformán hangzik. És már fordítja is a kocsit. És egy perc múlva Sándor bűnbánúan csókolgatja az ő hűséges és minden gyanút megszégyenítő tiszta kis feleségének a kacsóját.